Сміт вийняв домовика. То він живий? Мертвий? Важко сказати. Росіяни ще й не таку дезінформацію розпускали. Не можна ні в чому мати певності. Не можна нікому вірити. І суть не в тім, що вони брешуть. То просто правда буває різна. Яка та правда про самого Чернішевського? Син польських апаратників, совітізованих чільних діячів ранньої сталінської епохи. Професор математики. Бандит, патріот, самозванець, маріонетка вижрена. Все і нічого. Зрештою, це була майже випадковість, що тоді, коли захопили краківську далевежу, саме його використали, щоб зачитав протест проти підготовлюваного берлінського договору. Бо ж він таки гідно виглядав, бо ж мав такий серйозний голос, бо ж знав німецьку та англійську мови і ще й був під рукою. А потім воно якось так уже й пішло. Він, мабуть, і сам до пуття не знав, як. Президент Польщі. Його ніхто не обирав на цю посаду. Він сам себе призначив. Адже тут і мови не могло бути ні про які вибори. Президент речі Посполитої Польщі. Що смішно звучить? Тільки у вухах чужинців. Польщі немає, але є її президент. Тож Польща наче існує. Отака, власне, і є логіка цієї війни. Начебто абсурдні дії виявляються дуже прагматичними вчинками, оскільки повинні справити враження на цих людей. А ці люди мають справді дивне уявлення про абсурд. Навіть якби їм показали відтяту голову Чернішевського, вони б не повірили. Але й сам Сміт починав уже зауважувати в цьому певну закономірність. Отож, є людське життя і є життя легенди. А вони тут не мають свого Голівуду. Яхим! Він підняв голову. «Що?» «Я йду». «Куди?» «Лишайся». «Як повернуся, то скажу тобі». «Можливо, вже...» «Що вже?» «Нічого». Вічко струсив цигарковий попіл у долоню. Він криво посміхнувся. Смітове серце забилося сильніше. «Він?» «Сиди тут». «Він?» «Скажи, чи...» сидить, чорти б тебе вхопили!» «Чого ти такий бистрий?» «Куди ти так спішиш? Землю гристи?» Він залишився сам і тоді зауважив людей. Ієн втратив дистанцію. Враз без остороги, без проміжних станів. Трісь, трісь, його накрила хвиля емпатії. Він їв яблуко, старе, висохле, певно червиве. Підійшла дівчинка і попросила шматочок. Він вийняв кишенькового ножа і відрізав. Вона аж рота роззявила від здивування. Дитина не сподівалася, що її прохання почують. Взяла частунок з цікавістю, поглядаючи на сміта. На вигляд їй було років дев'ять, не більше. Але, мабуть, таки була старша. Тут діти розвиваються не як належить. Можливо, через те, що ґрунт і повітря отруєне нечистотами часів більшовицької війни. А може, через поточну війну. Маєте ще? Ні. Мама б купила. «Не маю. Ага. Він придивився до її вбрання. Характерно. Все на ній, як з різних парафій. Штани, сіро-сині, від якогось комбінезона, полатані та ще й занадто великі. Кеди в болоті із довгими чорними шнурками, що нагадували ремінці на сандалях римських легіонерів, і були тісно обмотані в неї над щиколотками. Рожевий светрик уже почав поротися, замалий, теж не дуже чистий. На ньому верхня частина тренувального костюма з обрізаними рукавами. На лівій долоні вовняна рукавичка. Дірява, на колір як болото. Світле волосся дівчинки було перев'язане вицвілою хусткою. Світле волосся і темні очі, темне обличчя. А по ньому, наче задавнені жирні смуги. Голодна? А що? Нічого, схаменувся він. Іін не міг просто так почати роздавати їжу. Так він зразу привернув би до себе увагу. Це була важка зима. Але, мандруючи разом із сілесцем по країні, він якось не бачив, щоб хтось конав від голоду. Проте голод має багато облич, а він, народжений і вихований у світі ситості, знав лише коміксові версії вершників апокаліпсису, мислив крайнощами, шокуючими фотокадрами. Ніхто не отримав би приз за фотографію цієї дівчинки. Вона не була ані худа, мов кістяк, ані смертельно поранена, ані сама не вбивала і не завдавала жорстоких ран. А також не була однією з тих надзвичайно фотогенічних неповнолітніх жертв променевої хвороби. А втім, це в її очах, на її обличчі, лежала важка тінь майбутнього Армагеддону. Як тебе звати? Віра, Вона відкусила ще один шматочок яблука. А куди ви їдете? Та так, роботу якусь знайти. До німців? Авжеж, вже ж до Сілезії. А маєте гроші? Вони нібито й безплатно буває, впускають. Дівчинка скривилася. Ви б це вірите? Усі даруть. Буде видно. Вона непевно кивнула. Виплюнула зернятко і сіла біля сміта, спершись на бетон і підтягнувши коліна до підборіддя. Мама каже, що тепер це вже кінець. І він не зрозумів. Кінець? Ну, візьмуться за барки, а потім прийдуть китайці. А рускі? А що рускі? Дівчинка пирхнула. «Дадуть їм горілки, і буде спокій». Сміт подумки хихотів, слухаючи цей політологічний аналіз. «А тато?» – спитав він. «Що?» «Ну, що він про це думає?» «Е, пане, мого тата ще три роки тому забрали». «Забрали?» «Та мертвий він». «Мертвий». Вона приставила до своєї скроні руку, склавши пальці пістолетом. «Пуф!» «Знаєте, як тоді мозок вилітає?» Такий сірий кисіль на стіні. Але іноді куля застрягає всередині, і тоді нічого не видно. Але якщо черга із влода, то голови взагалі немає. Бах-бах-бах! А я колись стріляла. Знаєте, як воно відкидає? Мало мені з рук не вискочив. Ви коли-небудь стріляли? Брат каже, що найкращі, то ті снайперські. Чоловік іде собі порожньою вулицею, аж тут раптом невідомо звідки, і готовий. Класно, правда? Але гранати. Це ще краще. Якось ми з братом знайшли... Ой, жаль, мене мама кличе, мушу бігти. Вона підхопилася і побігла. Ієн не дивився їй у слід. Він почувався винним за те, що взагалі з нею заговорив. Він був у сум'ятті. Не знав, що про все це думати. Ієн тут уже достатньо довго, щоб не орудувати категоріями психологічних ударів і дитячих травм. Але інших засобів натомість не знайшов. Відтак йому просто бракувало слів, і світ розпадався на шматки, годі було це все описати. Люди, предмети, ідеї, все розпливалося. Ця дівчинка, боже мій, ця дівчинка, вона ж зовсім не якась хвора. Це для неї абсолютно природно. І так з усім, на що не глянеш. Нормальність ненормальності. Потреба нових слів, нових думок. Але в нього були лише старі. І ян дивився і слухав, уже не думаючи, як би то воно було з ковпаком на голові. Будинок парткому кубатурою відповідав середньовічним кафедральним соборам і пропускав у середину приблизно стільки ж світла. Тут товклося в холодних потемках понад тисячу осіб. Ті дальші бачились йому вже лише як тіні. У кутках біля недоруйнованих стін розставили низькі та вузькі мовнари ліжка, на яких лежали хворі. Від свіжого кладовища, на яке перетворився міський парк, їх відділяло якихось кілька метрів. Це не віщувало нічого доброго. Біля хворих ніяких тобі лікарів, тільки родичі, і то не завжди. Цілком можливо, що хтось там саме зараз самотньо конає, а поруч бавляться діти. Біля стовпа кілька дідів ріжуться в карти. Звичайно ж на гроші. І звичайно ж на німецькі марки. Бо ж не на рублі які гіперінфляція пожирає з надзвуковою швидкістю. У темному приміщенні чути гомін приглушених розмов. Розмовляють так, щоб не привертати до себе уваги, майже пошепки. Навіть матері так кличуть дітей, бо час спати. Навіть вони промовляються якимись приглушеними голосами, ніби бояться суворого покарання. Хоча тут немає жодних охоронців, жодних вояків, жодних чиновників. Тут самі лише біженці». А попри це розмовляють російською. З перспективи Нью-Йорка це здавалося йому ще одним штучним примусом, який зазвичай можна обійти. Адже після смерті Сталіна вже не загрожував ешафот за вживання польської мови. А тим часом це виявилося найтривкішим переінакшенням. Є такі діти, казав сілезець із якоюсь гіркою огидою, є такі діти, що вони вже взагалі тільки руські. З перспективи Нью-Йорка здавалося, що такого бути не може. Три чверті століття. Хіба ж це так багато? Хіба це насправді так багато? Та якщо хоч трішки замислитися, то стане ясно, що з тих людей, які польської мови навчилися в дитинстві, якщо не від матері, то принаймні в родині, сьогодні позалишалися тільки останні недобитки. Що сьогодні переважає покоління людей, яким ночами сняться кошмари про те, як у публічному місті, їм вирвалося якихось півфрази польською мовою. Можна засуджувати жорстокість таких методів, але ніхто не заперечить їх ефективності. І раптом він почув, запущену з магнітофона і тріскучим гучномовцем, польську пісеньку. Чоловік, наділений низьким-низьким голосом, сумно голосив під акомпанемент розстроєної мандоліни. Запис був припаскудний. Сміт не знав цього твору, хоча наслухався вже багато таких кітчуватих пісень на мелодії народних співанок. «Чорній зостці чорні квіти, чорній зості бузина, ластувато цьому кобіту, зизоока плач одна, тихій жінці добре слово, тихій жінці слів ріка, багуркам про неї мова, та ще й правдонька гірка. Так це буде довге літо, цього літа світ трусне». Вічко розбудив його, потросив за плече. Що? Збирайся, йдемо. Сміт миттю опритомнів. Був ранній ранок. Судячи з кута падіння сонячних променів, саме світало. Він зібрав свої речі, накинув наплічник на барки. Люди міцно спали, ніхто й не глянув. У дверях вони розминулися із заспаною жінкою, яка поверталася від прицвинтарних клоачних ям. На веранді Сміт схопив контрабандиста за руку. Так. Відповів Сілезець, перш ніж американець щось спитав. Вони пішли.